Він і я, ми обоє є членами масонської ложі лицарі святого храму. Мені здається, ні, я впевнений, що цей орден не просто забавка. Інакше чому мені наказали вступити до нього? Наказали люди, котрі відшукали мене після розвалу СРСР. Люди з КДБ. Я гадаю, що цей орден – частина створеної ними таємної організації. І саме для неї я готував, кодував солдатів.